2026 önöknek, és mettek is csintalan, hol rátok bízom, mivel elkezdtünk. hogy itt vagyunk, gárgongolt. No. Az előbb lázároztatók. <gül> ja, nem, hát ugye, ugye a Gába nekem mértékadó ember. Na. na tényleg maradj már, már most na. Szikki? Hát mondhatod, hogy ha kínos, ha én mondom neked? Nem kínos, megtiszteltetés, a túlzás. Nem tudja visszavonni. Jó, oké, és akkor mi van? Hát ettől én most elfogok sírógöcsöt a börtén. Most nem. Most lehet, hogy. Azt kéne, hogy csúli bunkó vagyok. Hát most mit meg? Ennél egy is jön, aki Előbb ezt másra mondtad. Hát ez működik a memória. Igen, igen, igen. Mert ez egy aranyos. Jó, a kukorizével voltam, és most ő behozott valami vidámságot az életembe, e, már a politikai, közéleti gondolkodásomra. E, úgyhogy most megtévesztő, hogy ezt így mosolyogva fogom előadni, hogy hát igen, ad a, a, a tragé... Nagyon nehezen viselem, hogy a rémálmaim megyre inkább beteljesítve, mert nem merek álmodni. E, ezt nem tudod befolyásolni. Hát az, hogy most jobbkedéd el fogom azt előadni, és vigyorokban mondom azt, hogy hú, passza meg fasilálódik az ország egyre inkább. És egyébként pedig... Gyerekek, ezt már mondtam nektek, hogy amikor csimtalan van, akkor ezt a lámpát nem lehet volna. Ja. előbb sem semmiség. Bocsánat. Bocsánat. Na, hogy ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy, hogy, hogy mélyen megrendít egyébként, nem is az, amit ma ilyen friss hogy a kormány a nejár propaganda, a hatalmi propaganda, e, azzal szévíti az országot, mert ezt még talán el is viselem, hogy ugye Fedyír Sándor az nagykövet úr ott volt a külügyminisztériumban, mert Lázár méltóságos berendelte, és e, ugye kijött az épületből. Kivendelte? Ahogy azért a Szijjátó, vagy, jó, az egyik kutya másik az egyik a másik fos. Ahogy, azért óvattal, igen. Jó, Hát már nincsen, hogy tilt a YouTube emiatt. Nem is azt, érted, nem érdemes. Mit? Tehát, hogy ezekkel a jelzőszerkezetekkel nem mondod semmit. De ez engem most nem volt Rendben van. Neked most nem mond semmit, de hát a különbség megveszélünk, nem akarok meggyőzni semmiről. Nem is kell. Te csezted el, hogy meghívtál. De nem. van. Eddig így voltunk hárasszony. Rövögyünk már kicsit. De én, én kifejezetten rövögyök, ki tehát behívattam Igen, is. és... Uh... Hát aztán kijött az épületből a Fegyír, és akkor letámadta a nársajtó, a patrióta, és a többi. És akkor hát ugye a Fegyír, hát ő mégiscsak egy nagykövet, meg egy komoly ember, meg az országát képviselő, szépen elment tehát nem válaszolt kérdésekre. És erre ez úgy van előadva itt a jó nép előtt, hogy Fegyírsár elmenekült a sajtókérdései erről. Most nem sorolom, hogy ki mindenki kérdezte, ki, milyen fantasztikus figurák, hogy, hogy, hogy azért remélem, hogy azok az emberek, akik némileg foglalkoznak a közélettel, én nem azt mondom, hogy minden ország nagykövetének a nevét ismerni kéne. De azért talán, hogyha egy nagykövetet meg kell említeni, akkor az ország egy jelentős része mégiscsak, Fegyír Sándorra gondol, aki ukrán nagykövet, aki háborús hős, és a többi, és, és magyar is József Attila értelemben, és akkor lemerik írni azt, hogy Fegyír elmenekült. Az oroszok elől nem, most a te van bocsáss meg, ugye az oroszok elől nem, ugye órákat adott az egyetemen a lövészárokból magyar zászló vezet, és két évig, nem egy napig, és nem a határba, hanem a fronton, Jó, a vérkellős közepén is lemerik írni, és vajon, és csak ez egy kérdés van, nem várható el, vagy reménykedhetek abban, hogy a egy része azt érzi, eh, aki ezt megnézi, még ha azt is, na azért ez egy vitt. Nem, nem, nem várható el. Az... Elvárhatod de nem lesz siker. Én egyet. hogy gondoltam, hogy én most ilyen optimistán fogom ezt az évet kezdeni veletek. Tehát én most először érzem azt, hogy miközben régóta azt mérjük, hogy a TISZA vezet, méghozzá nem is jelentéktelen mértékben, bár stabilan, és ez nem változik nálunk, tehát a Republikonnál most a januári mérésben is. 5% a teljes népesség, és 10 a biztos pártválasztóknál, de mindig azt gondoltam, hogy vannak olyan tényezők, beszéltünk is már erről, amik a végén ebben a mozgósítási versenyben a, a, a, a Fidesz túlerővel szemben majd nem fognak működni, amit ezt is megbeszéltük, már én választási csalásnak gondolok, ami itt ezzelben folyik, de, de mégis most először érzem azt, hogy mintha megfordult volna valami ebben a társadalomban. Mintha tényleges közmegegyezésé többségé vált volna az, hogy ezt mi nem akarjuk, ezt az Orbáni világot. Most Épp a múlt héten volt itt nálam az irodámban két fiatal vállalkozó, akik a kerestek meg, hogy ők szeretnének megfinanszírozni két körzetben kutatást, mert ők azzal szeretnének segíteni ott a ellenzéki előttnek, a tiszás előttnek hogy nem tudják, hogy ki az, meg nem hmm. is érdekes, hogy mondjak olyan körzetet, amik ilyen billegő körzetek, azonosítottunk tíz ilyen körzetet, no, hogy ők ebben ezzel akarnak segíteni, nem pénzt akarnak adni, nem azzal, hogy lehessen ott látni, hogy mi a helyzet. Most ezek a két ilyen 40 körüli nagyon helyes, szimpatikus fiatalember olyan lelkesek voltak, számomra megdöbbentően, annyi szeretettel és nyitottsággal fordultak a a felé, hogy ők egy másik Magyarországot szeretnének, hogy, és ez csak egy élményem ami napokban volt, amiből arra gondolok, hogy itt mintha tényleg valami megváltozna. Miközben azt gondolom a Lázáról, hogy ez egy tudatos dolog volt, és akkor térjük is rá, hogy az nem egy véletlen elszólás folyik erről egy ilyen beszéd, hogy hát a Lázár már elszabadult, hajóágyú, meg minden. Fenét. Ez egy nagyon jó kiszámított szöveg volt. A Lázár ugye három dolgot mondott, egyrészt ugye a cigányok nem magyarok, mert mi magyar választók nem szeretünk WC-t takarítani. Másrészt, hogy megy, megy migránsok nélkül, ez is egy hazugság. Más ezek, Ez az első. És a harmadik pedig, hogy hát tulajdonképpen van tartalék a wc takarításhoz, és ezek pedig éppen a az... cigány... Utólag meg hozzátette, hogy a szövegének a második felét elfelejtették közölni, csak azt felejtette el ő, hogy a második fele semmilyen vére, mértékben nem eliminálta azt, amit esetleg nem, nem, ugye, nem. Szóval, De mindegy, de ezek. ezek a magyar köz, Somorban kell jeleznem, ez nem tesz vidámá, vidámá, hogy a magyar közvélemény egy jelentős része pontosan így gondolkodik. Amikor egy rádióműsorban óvatoskodtam, és nem tettem jó, ez tényleg aljasság. Ez aljasság annak a részéről, aki elköveti, és ajasság annak a részéről is amiről te beszélsz, aki ezt egyébként úgy veti papírra, számítógépen beírja, mintha egyébként ez egy normális dolog lenne. Nem tudom, hogy az ő fejükben mi van, mindenkivel nem tudok beszélni, ez egyébként az én egyéni pechem, mert ha rajtam unok, mindenkivel beszélnek. Mindenkivel. Ja, Istenem, nem múlgatok itt megteknek, a a ez kaptam, mint semmi a az Orbánnak, az édeső Istenem. Nem, nem, jó csak. És akkor gondoljatok bele, hogy ezt egy olyan ember mondja, aki egyébként a miniszterelnök úr által, azt legyegyáz, ki van véve a miniszteri székéből, Oké, okay, rendben van, néha bejár és aláír, és ő egy fontos kampánytényező, aki azt is elmondta, hogy rá nem vonatkozik mint az, amit az Orbán Balázs kérd, mert ő önállóságot élvez. Figyelj, én kénytelen vagyok egyetértelven aláhúzni. Egyrészt annyira nem véletlen, hogy azon túl az is kevés, hogy azt mondjuk, hogy a Lázár tudatos volt. Más ne mondjak, március 15 én tavaly a miniszterelnök elmondta a mondókáját. És nem csak a poloszkázásra gondolok, hanem megfirdetett, jó miattak nem mondom, egy finoman szóval önkényuralni politikai programot. <hállt> Amiben minden volt. Ugye, és a poloszkánál sokkal súlyosabb, például, hogy neki ment a bírói szervezetnek. Megfirdette. A pódiumon a miniszterelnek nem Bajer Zsolt, nem nem tudom kicsoda valami influencer, hanem a magyar miniszterel. Egy állami ünnepségen. Ugye? Az... Ráadásul. Sőt, itt egy lemzeti ünnepen. Ha. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a tünetek azért esetben a betegségről árulkodnak. Én kénytelen vagyok, mert nem szívesen teszem, mert én sok szempontból a pintér munkásságát. Ugye azt mondja pintér egyszer csak, ugye, hogy ezeket a gyerekeket nem ért csináltuk. Nem is szű, nem, nem is mi hagytuk ott. Mind a, a kettő nagyobb És Ez is egy őszinte mondat. a pintér tényleg így gondolja. Ezért már, nem szabad neki. Ez ezért é, nem oltal szabad oltal neki oltal, felelni oltal, a szociális ügyekért. pontosan erről beszélünk. én nem is Igen. Ez ő egy jó rendőr, én ezt gondolom róla, és egy elképesztő sokat ártó minden miniszter, mert arra nincs olyan humán terület, ami nem a tartozna. Mert hogy ez a mondat megint egy őszinte mondat. A Lázár, aki nem a batidai gróf, aki, mert a batidai gróf nem gondolta annak idejéhez. Tehát a batidai grófban volt szerint, Ez. nem ismertem a batidai grófot, de azt gondolom, hogy volt egy tisztelet a jobbágyaival szemben, tehát könnyen el tudom képzelni, hogy egy arisztokrata számára az egy fontos dolog volt, hogy tisztelje azt a környezetet, ami eltartja őt. Lázárnak nincs ilyen tudata, tehát ő nem, nem egy batidai gróf, hanem ő a magyar közgondolkodás klasszikus példánya, aki visszaélezzel, aki olyan, olyat mond, ami nemcsak, hogy mondhatatlan, aminél nagyobb kárt nem lehet okozni egy társadalomnak, és azt hiszi őszintén, hogyha bocsánatot kér, és azt mondja, hogy ő mindenkivel, akit megbántott, elmegy kávézni velem is. De engem is megbántottam, nem csak a cigányokat bántotta meg, hanem engem is megbántott, hogy egy ilyen országba kell élnem, ahol egy a magyar politikai élet talán második vagy harmadik, de inkább most éppen a második legfontosabb embere ezt gondolja Jó, erről de, a világról. De ha, de de ha ez... befejezhetném maga, ki akartam nyugodni, mondanék hozzá egy harmadik elemet, ugye most van napi ügyed az öreg történet, ahol ugye megtagadják, megtagadták okay. egy olyan part, igen, igen, és el is veszik valószínűleg azt a gyereket, akiket ők egyébként eddig is nevelnek. És azt akartam csak szóba hozni, hogy azért az úgy működik az ilyen Fasidmus alakulás, hogy a főnök, ugye, ha meghirdet valamit, akkor az önként kell kezdenek működni, és elkezdenek úgy viselkedni. Még mindig tehet ez a történet, ez, ez tényleg erről szól. Ez valami egész régisztő Tudjátok, történet. Annyiszor beszéltünk már erről, ez a fasiztázás azért nem jó, mert hiteltelenti azt, amiben neked teljesen... Én nem az a azt a főnököt, azt a, a hivatali főnököt, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy ez ne jövessen létre. Egyébként abban, hogy ezek az emberek, ezt te félig már kimutat, így gondolkodnak, tehát most már így, valószínűleg így is beszélnek, akkor egymás között diskurálnak. Vissza. Jó, jó, jó, csak a kérés az, hogy hol van a nem tudom, kormányhivatal, vagy a felettes szervezetnek a kontrollja, amelyik azt mondja ezt követően, hogy, ha nem is kér elnézést, de új eljárást indít, amelyben lehetővé teszi, hogy a dolognak más érkezett hát. van. a van a kontrollját. Erről én. szól ez az egész rendszer, hogy megszűntek a kontrollok. A belső kontrollok is megszűntek. Én, Tíz évvel ezelőtt a Lázár nem mondott volna mert, egy nem, ilyen mondatot, mert ne... belső kontroll okay, volt. Csak Nincsen. azt tudom nektek mondani, hogy én ezt a beszédet végignéztem, hogy ez Balaton-Almádi. Én is. Mekkora felszódulás volt, hogy balaton van? megmondjátok? Hát a legnagyobb sikere ezeknek a részeknek volt. Akkor tapsoltak, amikor, amikor a második fele volt, az első részén senki nem fütyült. Hát persze, senki? De hát nem de... persze, de erről, de, beszélek, nem beszélek, de, de erről beszélek, Milyen? hogy egy ilyen társadalomban élünk, és ahelyett, hogy azt építenék, hogy ne egy ilyen bejjünk, ahelyett tudomásul vesszük, hogy ez így van rendjén, Türenet. és a politika felerősít ezeket. Ha lehetne egyébként ezt megmérni közvéleményileg, közvetlenül utána, mert egyébként ez egy provokáció volt, akkor szerinted, vagy szerintedek mi derülne ki azokról az emberekről, akik egyébként a végén tapsoltak, és ennél a részvél e, nem fütyültek? Hogy egyébként belül azt gondolták, hogy ez nincs rendben, csak a hely a... Tehát, hogy mit gondoltak? Mert valamit csak gondoltak, ha nem gondoltak semmit, az, az is furcsa. Hát, uh, egyrészt azért, annyit én is azt a fajta optimizmust osztom. Uh, én Mármit. már mit? Már azt, amit Gában mondott, hogy, a, hogy már egy hangulatváltozás meg, hogy elmesélted azt a két vállalkozót, én bocsánatot kérek, hogy én ezt élem át a saját pártomban, ha tényleg ez, ez megy. Tehát igen. Úgy néz ki, hogy felfogják egyre többen mindenféle irányokból is még plusz, hogy nem, szóval ezt nem lehet, el kell őket hajtani a netekbe. A másik dolog pedig az, amire kérdeztél igazából, Hát erre egy anaglót beült amikor oda mentem mostanában nemrégiben, sajnos, is, ez, ez véres, és még, mély, és ottan barátkoztam azokkal, akikkel barátkozni kell, és akkor én egy nagyon kedves családdal, különben kilenc gyerek, és mentünk be Izsákra, és akkor azt mondja nekem az ember, hogy arra ne járjok, mert arra vannak a cigányok. És arra azt mondtam ennek az én barátomnak, hogy idefigyelj, most érteni fogjátok. Ha még egyszer az én autómba, te, neki kiállsz nem idézem vissza, hogy mit mondtam neki, akkor takarod innen. Nem tudom, hogy érthető. Oh, de a mélyében ott van, tudják, hogy mire játszanak, igen. Amúgy azért itt igen komoly, tömeges, rasszista hajlamok vannak. És igen, a Roma ügyi államtitkár, ha van ilyen, no, hát ott vagy Forgács úr, aki ugye úgy roma szakértő, hogy közben minden harmadik kommentár a Hírtévében benne van, és mindenhez ért, Ukrajnától kezdve a cigányokig, tehát ő egy ilyen multifunkcionális ember, őszintén rédlem, mm. uh, uh, ahogy ezt kalocsán mondták, hogy egy poliészter. Uh, de ezek az emberek mind azon dolgoznak, hogy ezt egyébként bocsánatos bűnként. én néztem azt, hogy az ATV-ben két műsorvezetőnek tűnő valaki próbál vele ezzel a forgás nevű e, poliészterrel megküzdeni, hát a végén. Régi jó sem nagyon régen ismerem. E, figyelj, de ha a helyzet, hogy az ország nagy, e, többen vagyunk, sokan vagyunk, e, őket, őket kiválasztják. Amúgy ez a jó jól beszélt, igen. Jó, intelligens, és ez volt az egész, élete vágya volt, mint ahogy nem csak nem cigányoknak, nak a vágy hogy szeretnék ott lenni. És eh, kiválasztódott. Ő a legjobban beszélő ő úgy mondta, cigány szakértő ma ebben az országban. És a lelke rajta, jó? Hát felállít napján azt mondja, én legalábbis így emlékszem, a miniszterelnök osztály vigyázz, miniszterelnök úr, hogy ugye, ő egy ha egyedül van, mert Másokat nem akarja -e szelszabarnak, akkor Dankó rádió hallgató. <gül> és akkor az entőlénképpen le van intézve mindenki. A másokatra amely a mászokat, lóf, ki a fenét érdekel, hogy mit hallgat a miniszterelnök, baromira nem érdekel. Sőt, kíváncsi vagyok rá. De a, a helyzet az, hogy a, ezekre az ordas indulatokra való rájátszás, végig kíséri 2015 óta ezt az egész bandát. Hát a idegen gyűlölet az ugyanez. És Ez kérem, ugyanerről hát, szól. A Dankó hallgatói az de a... De, de, de János, hát a, a kisgrófó már bocsánat, ő már megbocsájtott. Tehát ő neki elég volt. Tehát ő már jelezte, hogy rendben van minden mert hogy, hát, hogy bocsánatok ki, és Sőt, Lázár, ha jól azt mondta, hogy mindenkivel kávézik, Még, igen, ezt már mondtam, de aki ő megbántott. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen, hogy mondjam, én azt is értem, most nyilván vannak olyan, ugye az egész, ha belegondoltok, miről szól. Van Magyarországon a valódi becslések szerint kb. 800 ezer ember, aki, magát gondolhatja cigánynak. A 300 gondolja tényleg, tehát amikor a népszámlál isattál követően 300 ezer ember van. De mondjuk 800, induljunk ki. Ebből a 800 ezerből mondjuk 500 ezer felnőtt. Tehát, hogy a, aki szavazhat, a másik része nem. Az 500 ezerből ennek a nagy részéhez el se jut, amiről mi beszél. Nem amiről mi, a Lázár se. Tehát a nagyon nagy kockázat nincs. Marad mondjuk 150-200 ezer, ahova eljut ez a hír, Ebből a 150-200 ezernek a fele már megbocsájtott, mert hát a kisgrófó is megmondta, számítok még majd győzikére is az Ebrásra, szakemberre, hogy államtitkára, hogy megbocsájt. Tehát, hogy ez a része megvan oldva, a másik oldalon meg el, eljött az üzenet, hogy hát ne aggódjatok, gyerekek, mm. rende lesz a klózet. Tehát ez, de ez de egy, egy ilyen egy világ. Egy ember részéről, aki előtte nem sokkal csepelen, egy állítólag ö, ö, szexmunkából is, vagy korábban csak szexmunkában élő nőt kezd ki, majd az interneten leplezi le, és akkor fog... Aki egy kérdező, tehát nem egy politikai szereplő, hanem egy kérdést tett föl ja. egy rendezvényen. Tehát nem arról volt hogy, szó, hogy valaki, valaki a mit tudom, melyik párt. In, in, hogy... Csak az van bennem, hogy a fiú öltözőknek a buja homályában hol van az a pillanat, amikor a sok obszenitás után valaki mégis azt mondja, hogy Jancsi, ez sok. Nem ezért mondja. Én értem, de a saját... Hát öre... volt de volt. érted, és ez közben összefüggésben van azzal, hogy megvitatta a családjával, hogy minak, azt a lópikula tudja, és nem fog bocsánatot kérni a navracsistól. Amit aztán nem értem, hogy ez mi közünk, úgyhogy mellesleg... Megkérdezték tőle. De jó, de... És, és de. én meg azt gondolom, de én tudom, hogy az egész közösségről és mindenről teljesen zizi módon gondolkodom. Én az osztályfőnök, most már harmadszor tiszteletem, tehát én azért azt gondolnám, hogy a két miniszterem közti ilyen konfliktus, azt én nem nézném jó szemmel. Ez a különbség és az Orbán között. Én ezt értem. Az Orbán imádja ezeket a Én ezt is értem. Ebből, belig. tudom. Hát ezek összevesztek, mert a Navracsicson... Ez a Márki Zajn. Navracsik beszéltél. Ajajajaj. Jumenatkus. Én egy kéz Valaki végig csak egy... De az egy nagyon kacifántos történet volt, hiszen ott a promenát 24 írta meg, ahol a rákai fili fogta magát, és azért fülét farkát, elnézést Filip, befonva, bevonva, nem tudom, mit kell mondani, fogta magát, és inkább eladta a saját üzletrészét, mi mint egy kifejezendő azt, hogy ő ezzel nem ért egyet, beleértve, hogy az se... De, az is, de nem abszurd, mert visszatok meg, hogy a Rákai Filipnek a, a vásárhelyi helyi online újságba részesedése van. Nem, nem, nem az övé volt tudom. Na de mi? De az is kiderült, hogy amikor eladóvá vált, és, ez, és ezt jobban ismeritek, mint én. És most azért nem mondom, hogy ez a jó működés, mert rossz cél szolgál. De ugye a NER úgy működik, hogy mint azt, ami egyébként az ő későbbi céljait szolgálhatja. Kárpilőr. És akkor azt mondták, hogy nekünk erre a promenát 24-re még szükségünk lehet. És akkor rá... Ne kerüljön ez a márkizai. Kálmánt udasították, hogy... Nem, nem, megkérdezték, hogy gyerekek... Kinek van egy kis pénze? Ki, van egy... ki, ki az, aki ebbe beszállna? Ő azt mondta, jó, akkor jó ötletnek tűnt. Ez a különböző befektetés a, nem, a nem, Nem, nem, ez egy, ez egy olyan hűséges kül... Hát, Beszélek. De ilyenből valószínűleg a neremben 12-1 tucat van percenként. Megint a lényegnél tartunk, a cigány ügyben is a lényegnél, most a lényegnél tartunk, hogy egy olyan országban élünk, ahol a Rákai Kálmán nevű nem tudom, egy kicsodát nem az érdekli, hogy találjon egy olyan befektetés, ami versenyképes, és ami a pénzt tud teremteni, ami nekem rendben van. Hanem az érdekli, hogy a, a, az ő hogy mondjam, lojalitását mire tudja kifejezni? Én még ebben is vitatkozom veled, mert tegye ezt. De azt követően, türelem, azt követően, hogy megvette. Azt követően viszont figyeljen annak a kiegyensúlyozott tevékenységére. Mert ugye amikor ez az egész eseménybe következett, akkor Rákai Filip leginkább nálam, akkor még a Kejfejancsiban elmondta, hogy ő ezt akkor megvette, és ő ugye nem is gondolta, hogy neki ezzel ezt követően bármi dolga lenne. Az majd ott jól el fog ketyegni. És ugye az első pillanatban, amikor dolga lett volna vele, akkor azt kérdezte, hogy gyerekek kinek passzolható le és mindjárt lett valaki, akinek lepasszolható lett, beleértve, hogy miközben ő ezt megtette, a promenát 24 szerkesztősége a vélemény szabadságra hivatkozva megírta azt, hogy ők jottányit sem változtatták meg a véleményüket mindarról, amit egyébként korábban Tiborral, Tiborral, Mátizai Péterről írtak. És amire egyébként az újság, ki tudja milyen pénzből, a Facebookon országosan, tehát nem is környékén, másfél vagy két millió forintot költött, és ez volt a Tibor, és Tibor számára a legfájdalmasabb. Tehát nem arról volt szó, hogy ez egy helyi góc, hanem hogy, mint a pollen, jöjjön a szél, fújja el az ország minden irányába. És az a kérdés, hogy ezt egyébként valaki miért tűri, vagy adott esetben miért tetszik neki, vagy miért generálja. Orbán Viktor, ides tuva, 19-20 éve hát, eh, most már 20, volt majd. miniszterelnök. Én azt gondolnám, hogy ezzel a hozzáállással, amit emberbarátnak mondani eh, nagyon nehéz, sok mindent elárul róla, de legalább arról az országról is, aki egyébként, vagy amely egyébként őt megválasztja. Én kicsit különlebbről láttam ezt a históriát, Kálmán annak idején a hirtévőtől nem önként van A amúgy egyébként igen jó helyzet felismerésen, amikor ő lett a kétmilliós rákai. Ő végigházalt az országot azoknál az önkormányzatoknál, ahol hát, fideszes többség volt. És ebből olyan különösebb teljesítmény nem jött létre, de mondjuk az AMG Merci Simán, tehát ő a nagy média reggel több, tehát ő ezt, ebből csinált üzletet. Ez a 24, a ez nem egy volt, tehát egy volt a sok közül. Az, hogy ő miért ment áll, ilyenkor, néha az idő, az szerel, én nem tudom, hogy miért ment áll, de nem nagyon gondolnám komolyan egy másodpercig se azért, mert rájött, hogy ez gáz. Egy lószart. Na, mindegy. De egyébként nem is érdemes ezzel foglalkozni, mert, mert ebben, ebben egyébként úgyis minden száll, de hát konkrétan is, mind, nem lehet másképpen, hogy a lázárgot vezet. Tehát nem hiszem, meggyőződésem, ismerve én a szereplőket, hogy erkölcsi ugból átvolna a fölkálmán Egy nagy. Akkor egy kurflit cool téve nem álságos egyébként a kutyapártnak a Józsefvárosi akciójánál számunk kérni azt, hogy a domborművekre elhelyezte ezeket a vécékeféket, miközben az egyébként ennek az eseménynek a margóján történt, és Piko András és az ellenzéki média egyöntetűen fellépett, és aztán fogta magát az MKKB, és elnézést is kért. Én nem azt mondom, jó ötlet. De tulajdonképpen ma már, hogy a blasfémia hol kezdődik? Hol kezdődik a rossz ízlés? Hol van az a rossz ízlés, amely egyébként bárkiből valamilyen olyan reakciót vált ki, hogy gyerekek sok, vagy gyerekek ezt ne? Erre korábban talán tudtam válaszolni, de most biztos, hogy nem. De mennyiben e, ilyen filozófiai kérdés ez? Ez egy orbitális blasfémia, az pont. Nem hiszem, hogy olyan különösebb, hogy is mondjam, etikai értékkel hozzá. Bukok, miért ők? Ugye amikor azért a maníred ponton túl elcseszték, akárhogy is, ez blaszémia. Mondjuk az űrzavar adott esetben ilyen hibákat hoz. Tehát nem tudom, miért kéne magamat megkövetni, amikor meglátta egy tagjút, és azt hittem, hogy tehát azért az ember mégiscsak alonnan belülről vezérelt erkölcsi lény, akármennyire szerelmes lesz az a kialakított szeretben, hogy én milyen jó gyerek vagyok. Ez, ez iszonyú volt. Hát, igen. Én szerintem is egy nagyon rossz ötlet. <gül> Tehát nem ér, ez blasfémia, nem tudom. Csak pont ajatt, hogy elvenne, ha ez hozzátesz. Tehát nem, nem, nem az van, hogy, hogy... Mert az, amikor elvisznek 500 WC-kefét a Batidára, és ott lehányják a kapu elé, az rendben van. Az, nem, az hozzátesz. Az azt mondja, hogy tessék, használt. De ez, hogy a cigány zenészek... Én ezt nekem is... Én nem, nem akarok... Emlékszem, mit kaptam én, amikor csináltunk egy olyan kampány, kicsi is eleme volt a Dán a 2004-es Európai Uniós kampánynak, hogy jöjjön el a mi országunk című projektet, semmi egy kedves játék volt, tehát nem... A, nekem rontott mindenki, hogy ez aztán a blasfémia, ne továbbja. Nem. Ma se gondolom, hogy olyan miért lehetne. Te, de, de amikor az van, hogy valakiknek ez jelent valamit, tehát nem szabad csak a saját fejünkkel gondolkodni. Mások fejével is kell gondolkodni. Azok a, a, a cigány emberek, akik végre valakik oda kerültek a helyükre, ugye ha azokkal ha elvitetni ezt a valét szerintem egy rossz, nagyon rossz célzás, tehát egy, egy, egy nagyon elhibázott kommunikációs trükk, Persze gondolhatták szegény kutyák, hogy ha nem ezt csinálják, akkor nem fog senki beszélni, arról, hogy ők mit ez csinálnak. Ez való. Tehát mindenki rá akar tenni egy lapáttal, tehát nyilván fiatal srácok nem gondolták ezt. Én nem volt valaki, aki azt mondja, hogy na ezt azért már ne. Tehát nem, nem érzem ezt a világ világbotránynak, tehát én a piko helyett oda mentem volna, és levettem volna, tehát most, hogy ebből egy ilyen talán nem kell. De mindegy is, tényleg azt gondolom, hogy Pont azért, amit az Orbán művelnek. Ugye gondoljatok bele, hogy Orbán Viktor hetente egyszer rémhír teljesztés követel nagy nyilvánosság Jaj, előtt. Következmények nélkül kiáll a sajátjai elé, közvetíti több televízió egyenesben, ahol elmondja Orbán Viktor, hogy jön a harmadik világháború, hogy atombomba lesz, hogyha nem én leszek, akkor, akkor háborúba viszik a gyerekeidet. Lányankat és fiainkat. Elmondja, úgy. és nincs következmény, nincs semmi. Ehhez képest nekem a WC-kefe azt kell mondan neked, hogy rendben van. Györven készítettem egy összeállítást, ami gyakorlatilag arról szólt, így alakult, nem véletlenül, de nem lehetett tudni, hogy ebbe az irányba fog elmenni, hogy látott -e már magyar ember háborúpartit. Hmm. És az derült ki, hogy csak a tévéből. Hmm. Élőben is. senkit. Hmm. Senkit az hmm. íg egy a világa. Mint hagy hmm. még se látott. Um, hmm. Hmm. Hmm. Illetve lát. Hát én né nem néha felmerül a kérdés. Ugye, hogy járton van kertembe gyűvök megyek, és... <tos> Most ugye négy éve nem élek Budapesten, nagyon sokat változott azért a város. Meg hát ott vagyok vidéken. Hát, drágáim, egyébként én kecskeméten, én most sorolhatnám a Orgóvá, bárhol látok ma már, most eh, nem fehér magyar embert. Mindenütt, mindenütt, ott, csó, ott megállunk, a, a város közepén mondjuk kecskeméten. <tos> Az iskolákból jönnek, mennek ilyen gimnazist, a gyerekek, meg mit tudom én, meg itt, ha ülök az autóba, jövök, megyek a városban nézelődök, mint egy hülye, átnézek egy másik autóba, ott van egy, vagy egy ázsiai van, vagy egy, sorolhatnám. És akkor folyik itt az uszítás. Ez valami egészen neki, ez tényleg például befogadói oldalról, már hogy a közönség oldaláról, hogy hogyan lehet rettegtetni az embereket, miközben, ha bemegyek a korvin már meg sem tudok szólani magyarul, mert nem érti senki. És ez most ugye, de remélem nem volt félreérszető. Na most miért értem a háború párt, itt, itt arról hogy háború párt. Na jó, de a migránsok szóba Migráns Jó, a migránsok. Hát a háború ez ilyen szempontból a, a, a teljes abszurdum. Annál is inkább, mert azért az órunk előtt, és az én nemzedékem, de van a legjobban ebben egyébként, hogy ez meg lehetettetni, meg meg lehet egy nagy részét. Azért jártunk iskolába. És emögött a, a hisztéria mögött elvileg kéne elemi történelmi és politikai tapasztalatnak lenni ebben az országban. Az a nagybüdös helyzet. Hozzátéve egyébként azt a teljes abszurdumot, amikor annyira elfolyul a dolog ez egyik kedves barátom, akit különben szeretek ám, de nem normális, de most a nevét nem fogom idehozni, hogy az Zelenszky egy őrült zsidó, aki az ukránokat e, darálóba viszi. Tudjuk, kiről van szó. Braille Péter, Péter. Péter neked a barátod, te jó? Kedvelem, nem a barátod. Kedd, most, mit csináljak? Hát egyéb rossz rúbám is van. Ezt, én is a barátod vagyok, jó? Jó. Megvoncsátjuk el. Mit Borzalom. Hát borzolom. Borzolom, de hát, figyelj, de, most ez van. De tudom, hogy a Rogán fizeti, érted, de hát egy Esz... alul ember, meg a gyerek, meg minden. Hát, mit csináljak? Hogy lehet ilyet mondani? Buta rosszabb vagy, de nem mindegy. Nem hiszem, hogy olyan lehet, lehet, de a, a butaságot ki lehet használni. De visszatérve azt, amiről a Gábor beszélt, um, amit a Fidesz vagy a NER a kettő között mi a különbség? Én szerintem egyre kevésbé van Fideszről szó. Jó, Vár... akkor a, amit a nerről lehet tudni, azt többé-kevésbé leírtuk, illetve ha nem is írtuk le, amit leírtunk, abban egyetértettünk. Ami a magyar Péter féle oldalt illeti, ott én továbbra is azt tapasztalom, nincs messiás nincs csodavárás. De azt látom, vagy én azt tapasztalom, és nem mondom, hogy a térbedés koszkázatával már egyszer ezt érzékelem, akkor ezt érzékelem, hogy a NER utálata bármilyen negatív érzelem vele szemben, az felmentően hat a tiszapártot illetően, és nem hangzanak el azok a kérdések, Újságírói szinten sem, én egy újságíró vagyok, aminek egyébként el kellene hangoznia. Ugye Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójának a napján, ha jól emlékszem, Magyar Péternek is volt egy sajtótájékoztatója. Hát gyerekek! Én ilyet még életemben nem láttam. Mire gondolsz, én is égen néztem? végig lettek cikizva a kérdezők. Nem a kérdésre válaszolt, hanem mint a küldő intézményre, maga eddig hol volt. Egyszer talán pont a telexnél megbukott, mert kiderült, hogy a telex az beszámolt valamiről, és akkor ezen így átlépett. És engem zavar. Nem. Ordítok emiatt, mert látom, hogy azon az oldalon, ahol én vagyok, ezt bocsánatos bűnnek találják, és ha ordítanék, attól se lenne nagyobb hatásom. Szerintem ilyenkor a tiszapárt elnöke le sem van, de a var sem mutatja ki, vagy kimutatja, de a bíró nem látja meg szándékosan, és nincs is az az erő, amely egyébként úgy hatna rá, hogy ezen változtasson, bennem tehát mindaz, ami április 12-e után egy esetleges tisztagyőzelmet illeti, azért egy szorongásos érzést vált ki, függetlenül attól, hogy örülni fogok, hogy ennek vége lesz. Tehát az a történet, ahogy ennek a szerencsétlen szilinóra, Uh, Magyar Béter uh, interjúnak a sorsa végül is betemetődött, mert földet hánytak rá, hogy tovább már ne bűzölögjön, az egyébként az IN szakmában, hát a szégyenek szégyene volt. De ott feltette a kezét a baliberális sajtó. De János, mindent mindentaklanul, hogy ugye mindenki nagyon helyesen egyébként a saját helyzetéből indul ki. És ez a Baliberális vagy független sajtó, most mindegy, hogy hívjuk, mert az is lesz hogy tudja, hogy melyik milyen, van amik inkább anarchistának mondanám ezek közül, van, van amelyiket inkább konzervatívnak, tehát nagyon sokféle beállítódásúak ezek, akikről most beszélünk. Ezeknek elemi érdekük, hogy ez a világ nem maradjon így. Élet, halál harcot folytatnak, ugye a létükért folytatnak lassan 15 éve harcot, ugye nincs megrendelés, nincs tisztességes reklámpiac, nincs hogy mondjam, objektív tájékoztatás, földbe vannak taposva, nem válaszolnak a kérdéseikre, 15 éve kérdezik X-minisztériumot, X-minisztert, minden este látom a RTL híradóban, hogy megkérdez és nem volt választ, tehát nem csak, hogy érdemi választ nem volt, hanem kaptak választ. És ehhez képest, hogy abban reménykednek, hogy jön valami más, és akkor ennek drukkolnak, én ezt nem. értem. Nem, én válaszok, ezt abszolút nem a tiszapárt elnöke ellen mondom. Én ezt egész egyszerűen csak by the way megjegyzem, jó, de... hogy a vele folytatott beszélgetésben sem kapnak választ. jó én... De nem válasz és nem válasz között különbséget tudnak tenni, a Neresétében felháborodnak, a Tiszapárt esetében pedig morvolódnak. Annyi kis különbség azért mindenképpen van, hogy az egyik egy kormány, aminek nem csak lehetőségem, kötelezettsége a válaszadás, tehát nem ugyanaz. Én értem, nekem miniszterként nem válaszolni, egy mint egy értem, egy, egy sajtótájékoztató. Én, én, én mindig nem, nem, nem akarom védeni ezeket, mert ez nekem is probléma. Ezer problémám. Én, az, én azt tanultam meg, ráadásul ugye szántalan elfogadtságom közül az egyik az kifejezetten nem áll távol a tiszapártól, hogy ilyenkor az ember azt teszi a legjobban, ha bölcsen hallgat, és azért impulzusokat kiad, de nem viszi túlzásba, de ez nekem, ezükben ismertek, nem megy könnyen. És ezt tehát, hogy mondjam, én olyan közhelyeket tudok csak mondani, ez az értett haragszom, nem ellened. De elmagyarázzák nekem, hogy fiala, ennek nem jött el az ideje, vagy szólunk, hogy mikor fog eljönni az ideje, és én nekem ezzel a mondattal kapcsolatban, természetesen ebben a formában sohasem hangzik el, tehát ilyen mondatot senki nem mondott, csak a szóképletes értelmében mondom, egész egyszerűen olyan reminiscenciák ébrednek bennem, amelyek rossz kontextust teremtenek bennem tekintettel el, hogy én is az életemért különös tekintettel ötökért. Ezért azt kell, hogy mondjam, hogy összejött egy szituáció részben a 2022-es sigár miatt, hogy ha úgy tetszik, nem egy ilyen semmilyen értelemben nem, vagy legfeljebb politikai értelemben koalíciós a Ha már te ezt szóba hoztad, Egyébként örülök neki napok óta. Többször beszéltem erről másokkal is. Mert nem egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk, hogy reagált Magyar Péter. Például azon a sajtótájékoztatón is, de most már nem egyszer. A sajtó engem nem is ez zavar annyira. Hanem az, hogy például a, a NER sajtó, vagy kormánypárti sajtó, visszatérhetünk arra is, hogy mi a különbség is a és a fillet között. Ott jelenlévő és a képviselő személyekre, hogy reagál? Tehát néztem, ugyanezt volt ilyen nagyon elemi érmény, ott van a hírtévőtől egy hölgy. Hát szétszi van. ő szoba volt, aki a végén érkezett, kérdez, holból hol volt? A, a, a hírtévés lány. Ne, nem. nem. Akkor ez már mindegy. De nerest hölgy volt egy darab, aki végig ott volt, majd jött a hírtévés is. És addig azt a neres hölgyet, a hosszú hajú hölgyet szarrá szivatta. Megalázta. Dehogy optimista felhangot adjak ennek a dolognak, én láttam egy másik beszélgetést, sőt, kettőt. Láttam például Kapitány Istvánnal. Egy, olyan érdekes, hogy ezek a, a fasizták észrevették. Hát ott aztán nagyon moderálta magát. Ment Hát a magyar Péter, de az Orbán-anitával is. E, tehát azért ott én látok egyre inkább egy olyan közeget is, itt is ide gondolom különben a rendő egészségügyi minisztert, meg mit tudom én. E, ez most egy iszonyúan durva hely, de nekünk a, nem tudom, hogy így mondhatom-e többeszállal, nekem az a dolgom, nekünk, hogy ilyenkor, nekünk az a dolguk, Nekünk mindenképpen az a dolgunk megvan, mert ezt egyébként kontextusban tudjuk helyezni. Figyelj, csinál, azért vigyázzák. Igazad van, de az, amikor arról van szó, hogy az én tevékenységemben benne van a kontroll, akkor az a kontroll, az elvileg és gyakorlatilag mindenkire kellene, hogy ha, hát, nincs, nincs ebben mit, csak megértőbb vagyok te, mint egy kicsitte, és az egy fontos pozitívumnak látom, én hogy a, hogy a, a jó, ja, akkor hívjuk így. Hogy a magyarnak ez a akár személyiséghibátnak is lehet nevezni, amit látunk. Valószínűleg a, ezek kellene ahhoz, hogy ő bírja azt a terhelést. Ami, ez teljesen tökéletes van De nem, nem csak ezt akartam mondani, hanem valahogy azért a milyen van egy nagyon jó emberismerete, mert nagyon jó választja ki azokat, akik mellé álltak. Hát a Tehát, hogy, hogy a. Én nem gondoltam ezt, mert ugye Orbán körül részben levítézlet politikusok, részben pedig soha életükben semmilyen szakmai áttérrel nem rendelkező emberek tömegei. Meg nem is igazi korrekt. A magyar körül egy-egy szakterületnek a legjobbjai sorakoznak fel. És ez akár kordában is tarthatja a majdani politikai vezetőt, hogy olyanokkal van körülvéve, akik akik sokkal más honnan nézik ezt a világot, nekem erről a kapitányról az jut, jut eszembe valahol meg is írtam valami belső felületen, hogy én találkoztam vele 1990-ben, amikor a, a, a politeknikumot alapítottuk, és én összeszedtem, Legen. hogy milyen multinacionális cégek vannak Magyarországon, már itt, és én mindenkinek írtam egy levelet, hogy itt van egy kezdődő alapítvány iskola, és hogy szeretnénk bemutatkozni, és támogatókat keresünk. Hát most a, volt, mit tudom én, 25 ilyen, aki akkor beléptek ide Magyarország egyik közül a volt, és uh, talán ő volt az egyetlen, aki kapcsolat nélkül reagált, mert valakikhez volt kapcsolatom, személyes kapcsolatom. Elmentem hozzá, és ez a pacák legalább 45 percet, vagy egy órát rámáldozott, érdekelte, hogy mit mondok, reflektált rá, uh, őszintén, most még segített is, valamenny, mindegy most már, akkor az nekünk sokat számított. Tehát, hogy most ez csak, ez az én személyes élményem, én nem szépen. fontos. Csak azt kell mondanom, hogy ha nézem azokat az embereket, akik körülte vannak, bármennyire én ezt a Romuluszt nem az én világom, de azért mégiscsak az egy, az, azért nem, de az is egy üzenet a fegyveres testületek. A ah, igen, igen. A, a, a, a, a bódiskrista üzenet, szóval, hogy, hogy mind olyan emberek, akik az adott területükön valamit már produkáltok, ott van ez a, a, a orvos, ez a... A Hegedűs, Hegedű bocsánat. A... A, tehát, hogy ezek olyan, és ez szerintem egy, hogy mondjam, egy, egy önkorlátozó világ, amit saját maga körülép. Én csak feltételezem, ha választanom kell, az ellenzéket választom. A... Nem, nincs felüle, kétségem nem fogok mondani, de ha bár ám kezdetű mondatokat. Csak azt tudom megismételni, hogy ahogy dugom el magamban és vissza a kontrollal kapcsolatos tevékenységet, az ennem ellen ez, ez Abszolút, és főleg most én egyelőre abból a hipotézisből indulok ki, hogy egyébként ez neki egy személyes a mert amikor elindult egy-két napos jelenléte volt a magyar nyilvánosságra, azon gondolkod, hogy ennek a pasidat most hogy jutott eszébe a ceglidi meg a hont? Nem tudom, emlékszel -e? Na, alig teltem 48 os és egy szemét, most nem a két, tettem, két szemét. Ugyanakkor meg aláhúzó, mégis azt gondolom, hogy az embert, meg a közeg is kell, hogy kontrollálja nyilvánvalóan. A romulus nekem csak pusztán az az ember, hogy épelmű ember, fegyverrel nem járt el civil helyen az Pont én egyébként is fegyverellenes vagyok. Nem. Na jó, most már nem Hó, de ne, ne, nem, vagy, csak nem nekünk szól. Tehát ez nem nekünk szól, ez Olyan. Azoknak a fegyveres testületek, a magyar katonák szól, akik úgy érzik, hogy valaki közülük is ott van. Ők rendben van, de a magyar katonának sem szóljon azt, hogy civilbe fegyverkezik. Nem, de nem fél egyelőt, egy megyek, szóval. Egyébként pedig az élő fába is bele tudok körkönözni, hogy Nem, szerintem fontos, amit fölvetsz, János, mert tényleg az van, hogy nem mindenkinek teljesítenie kell a dolgát az elemzőnek elemezni, a, a, a, a, a riporternek kérdezni, tehát nincs felmentés, hogyha ezt hagyja, én is látom ezt az elszabadulást, de a másik oldalról is látom azt a teljes elfogultságot. Tehát azon se csodálkozom, hogyha ha magyar nincs kibékülve a, a média világával, mert tényleg számára ez egy ilyen harci terep folyamatosan, ahol... Igen, ebben meghasonlít a igen, miniszterelnök úr. Igen, igen, igen. Ez jó? Igen. Nagyon zavar egyébként ez a részevel. Tehát, hogy Életem, vélem, semmi... le, senki nem hiszi el, ha felajánlanák, akkor se szeretnék a Magyar péterrel beszélgetni. Én azt gondolom, neki erre nincs -e szüksége, én csak ártani tudnék, és korábban szóba jöhetett volna semmi. Én nem mondom, hogy a legjobb helyen vagyok, de egyébként majdnem a legjobb helyen vagyok ott, ahol lehetően létezem a magyar köszönyt, beleértve. Ha te, én aggat egy jó tanácsot. Amikor cseszegeti a üzét, akkor cseszegesse az intézményt. És ne bántja a nőt, meg azt a pasit. Kész. És ebbe az is beletartozik, Gábor, én értem a kapitányi, István. István. Értem az Orbán a Értem a hegedüst. De az ő kiválasztási módjuk. És ez az egész folyamat, Beleértve, hogy van egyszer a Tisza, és van egyszer e, Magyar Péter, aki, mint egy varázsló, a mellén kihúz embereket, e, akik egyébként a maguk nemében páratlan teljesítményt tudhatnak magukének, belértve vagy Péter, Pétert, aki szintén nem teljesítmény nélküli ember. De a kérdésem mégis az, hogy hol van bennem az a bizalom e, és de maradjunk egyszerűen csak a bizalomnál. Vagy az az egyszerű kérdés, hogy amit egyébként fölvetek a ner kapcsolatban, mert foglalkoztat, akkor ugyar ez lehetőségemben álljon. És itt nem csak arról van szó, hogy ez nem történik meg, és véletlenül se szeretnék felzárkozni Hajós Andráshoz és a többiekhez migránsügyben, hogy ezt a saját közegében ma már isten meccs. De kétségtelen tény, hogy abban a közegben, ahol én létezem, azért ennek a viszonylag hangos szóval való kimondása, ellenérzés szül, vagy arra gondolnak, hogy megbontom az egységet, holott nem megbontom az egységet, a magam ugye mindig megbontom az egységet annak érdekében, hogy aztán az még szorosabb legyen. Én csak azt érzem, hogy van benne egy berzenkedés, és én mindig is az érzéseimre hallgattam, amióta ezzel a pályán vagyok, és az érzéseim eddig engem tartósan nem hagytak cserben. Ami nem azt jelenti, hogy nem lesz jó, ami lesz. De meg, kell, meg kellene kérdeznem azt, amit már nincs kitől. E, azt se tudom, hogy majd április 12-dik óta lesz -e, de ez ügyben például, ez már életkoromból adódik, ez a része már annyira nem foglalkoztat. De. A második vonala, ha elbeszélgettek, vagy egész egyszerűen, csak az emberekkel. De. Az nekem már elég. De, de minden elnézést a nagyon közszeres de minden relatív, tényleg az. Tehát T -t -t. Amikor, amikor azt látod, hogy amikor, nem tudom, emlékeztek rá, amikor először volt ez a DPK, vagy mi a francia, a vándorcirkusz első állomása, akkor ott egy tv 2 ember fiatalember, Váci, Gergő. Váci Gérgő, valódi kérdéseket tett fel a bőszerelmeknek. De, de lehet, hogy akkor Lénye, mindegy. mindegy. Köteket. Valódi kérdéseket tett fel. El is tüntették. A ne. ne. Bármikor elő. Ezt nem törölték. Jó, De A következő alkalom akkor nem ő volt. Akkor ez de mindig, mindig más. Volt. Jó, oké, okay, rendben van. De aztán, aztán jött a Lázár János. Tehát ugye volt a legutóbb valamikor, nem a legutóbb, de egyelőtt Lázár Jánosra beszélgetett. Vagy amikor a, a, a, a, hogy hívják a, a, a elnézést tőle, a, a, az Ervinnel a, nagy Ervin, nem, nem a nagy Ervin, de hogy a, Ervin? nem, Egonnal, Rónai. Rónai Egonnal beszélgetett, ahol a Rónai Egon olyan kérdéseket tett föl, amire, amire az Orbán nem tudott válaszolni. Máig is azt ígérte, válaszol, máig is elválaszolatlan magatok. Ezek más minőségek, mint amikor leül, a Rákai Kálmánnal, vagy a Lázár Jánossal beszélgetni, és én ezt értékelem. Tehát azt gondolom, hogy a, a magyarnak tanulnivalója van ez ügyben, és de. akkor fogja ezt megtanulni, ha a magyar média munkások nem hagyják ezt nélkül, de én megértem, föntartom, de a szónélkül hagyják ezt Ez itt most tulajdonképpen a kulcs motivuma a mi beszélgetésünknek, mert akárhogy is nézzük, Tapsikolni fogunk örömünkben, ha egyáltalán annak az esélye visszatér, hogy amit mi normalitásról gondolkodunk, az visszajön. Miközben enniatt nem kéne tapsikolnunk. Jó, másik, De mert... hogy ez van? A, azt szeretném mondani, hogy ha már itt, ugye a média munkás először is, már én lenne olyan kiszolgáltatott, és nem lenne ilyen abszurd a helyzet, akkor a magyar média munkások egy jelentős részre menne el a kormányinforra, ahol, na, egyébként más média kizárnak. Ez az egyik dolog és Úgy volt, ahogy mondod, az a fiú rettenetesen zavarta az Orbánt, és ha emlékszel rá az Orbánt, többször rá is szólt, hogy nem ez itt a stb. stb. ez csak úgy mondom. Ez ő is Igen. Azon kívül meg att, az a helyzet, hogy a Irónikusan és idődérben mondom, az ó ellenzéki pártok hajlandatlan működésének és zseniális tevékenységének eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amire te most rákérdeztél, hogy amúgy hogyan rekrutálódik ez a dolog, de részben meg úgy, ahogy a vábor most elmesélte. Tehát fog, megjelent a két fiatalember. Nem te hívtad őket, nem gyűjtötted, nem szervezted hálózatba. Van olyan helyzet egy társadalomban, hogy a dolgok, ha úgy tetszik, spontán rakódnak, mint a guáno. Én nem nagyon hiszem. E, e, abban, akik most megjelentek, ezeknek az embereknek, én e, tényleg el tudom képzelni, hát láttam én már karomban nyújt, a, hogy, e, hogy ha úgy tetszik, bejelentkeztek, és egyébként jó érdekkel kiválasztották őket, mint ahogy egyébként, vagy kiválasztotta őket, vagy kiválasztódtak, mint ahogy egyébként van, van olyan is, ami annyira nem kíváncsi vagyok. Meg, de figyelj ide, még egy csámtalan kérdés felvetődik ebből. Hogyan fogok együtt, majd meglátjuk, takarítsuk el a Orbán, például ilyen erős emberek egymással kijönni. De most értek el ez engem? Nem. Nem. De, de, de van a pillanat. És ez fontos, de, hogy nem megelősemben. Nem kormányváltás van tényleg, hanem Hú, rendszerváltás. Erről nem is beszélt. És éppen ezért egy kicsit, ha visszagondolok a 80-as évek végére, amikor mi alapítottuk a pd olyan emberek, akiknek. Semmi, a pedagógus a demokratikus szakszervezetét, akinek semmi közük nem volt a szakszervezetekhez, és nem is munkavállalói érdekeket képviseltünk, hanem itt, vagy nem is tudom mit, a bekek hatával, a Fokorni Zolival, a nem tudom én kivel. Egyikünk se, én máig is emlékszem azokra a rossz érzésekre, most éppen nem az emlékiratnál, mert írom, hanem próbálom meg végigvinni azt, hogy most, hogy 70 éves lettem, hogy, hogy az embernek ez a politikai léte az, az, az, az milyen izgalmasan alakul, véletlenszerű volt, senki nem jogosított fel minket, Tehát nem megválasztottak a magyar pedagógusok, hogy mi legyünk a szószólóik, hanem oda keveredtünk, és nem is, az, a, nem is azért keveredtünk oda, ami, ami a dolog, hogy keressenek többet a tanárok. Ezek véletlenszerű dolgok, és a, a nagyon fontos kérdés az, hogy tud-e tanulni, aki ott van? És én a magyarba azt úgy. tisztelem, hogy ő úgy látom, hogy tud tanulni. Valószínűleg ebben, ez van egy becsípődés ebben az újságírói világ ügyben, és szerintem se kellene neki, valószínűleg nincs dolga a Hont Andrással, meg a Cegédő Zoltánnal, Annyira, eh, meg, a, meg a, a, a, azzal a szerencsétlen újságírónővel, aki ott ül. Tehát de ezeket. Meg kell tanulni sajnálatos módon a saját bőrén, és ebben van felelősség az újságíró szakmának, hogy ne hagyja ezt szó nélkül. És, és azt gondolom, hogy ha nem hagyta volna a magyar újságíró szakma az első pillanattól, hogy az Orbánék kitiltsanak bárkit, vagy ők határozzák meg, mondjuk, hogy milyen sorrendben folyik a, a, a, a kérdésfeltevés, akkor ez nem így lenne. Mert egyszerűen az Orbánék számára egy idő után kínos lett volna, ha csak az ő végigülnek ott. Mert kellett volna nekik, jó, én csak azt tudom neked mondani, hogy ez a számunk kérő hang most ebben a periódusban a másik oldalon is jelent. De abszolút és ezzel együtt azt mondtam, hogy azon merengtem, hogy elképzeltem. Meg hát egyébként látszik, szerintetek, hogy mondjam, neked ilyen nagyon agresszíven érzékelhető az, ami úgy tényleg kialakult, hogy azt szólalhat meg. Itt a Tiszapárt esetében, akire, aki engedélyt kap nekem például, a kapitány, meg a Helgedű Zsolt, meg az Orbán, ami talált nem így tűnik. Nem tudom érthető, amit mondok. Hát a apám tolják ezerrel. Ezt látom, nem? De a élve. Abszolút. Nem. Igen, igen, és ezt nagyon-nagyon komoly dologra tartom. A képviselőjelentek is nyilván helyben megszól a... Tehát nem, nem erről van szó, hogy nem, én nem tudom, mert... Én De hát a sajtóindeklődés azért most elviszi a kapitány meg az Orbán a simán. De hát ez is erről szó. Persze. Ez én ezt értem. Emlékeztek, igen, még, emlékeztek még 2010-ben az MDF... Ö, ö, jelölcseiről készültek ilyen filmek, amit saját maguk forgatni, ja, és ezt, valami közröhely tárgyává vált, mert ugye ilyen helyi teljesen ismeretlen arcok mondtak elképesztő pornítságokat a saját maguk a készített magukról készített videókra, hogy itt vannak olyan korlátok, amik egy ilyen a semmiből jövő társaságnál szükségképpen itt van. egyetlen egy dolgot tudok mondani, bár ez az egyetlen egy dolgot tudok mondani, ezt egy keletén egy kicsit többször mondom Számomra korábban abszolút mérvadó figurák, akik továbbra is mérvadó figurák lefeljebb az abszolútot veszték el, látom azt, hogy a változás miatti vágyuk okán úgy elnézőek, hogyha adott esetben valaki azzal az attitűddel lép föl, mint én, akkor azt mondják, hogy kívül tálkasabb. Tehát nem az, arról van szó, hogy beszéljük meg, hanem az, hogy te egyébként is önkormányzatokkal voltál kapcsolatban, jó kapcsolataid voltak a Fideszel, neked szélkakas vagy, és felesleges egyébként elkezdeni vitatkozni, mert ez az ítélet kivag mondva, és ezek az emberek akkor, amikor megismertem őket, nem ilyenek voltak. És nem arról van szó, hogy egyedül én vagyok változatlan. Ma még bírom azt a képességemet, hogy visszaemlékszem arra, miközben saját magamról is megvan a magam véleménye, nem felejtettem el magamnak semmit sem, van mit elszámolnom magammal. Le kell jelennünk. De szerintem... Elnézést! Ne, le kell nyelnünk, ugyanazt télem. de, de mindenki átélje. Nem kell lenyelni, szerintem fontosabb az, hogy ezek ke kerüljenek felszére bármi. Ja, nem úgy, nem tehát Én jó, csak szerintem jó, hogyha erről beszélünk. Én megértem az óvatosságokat, mindent megértek. Azt is megértem, hogy valaki valakik, nem is a megváltozó jó, jó erre, hanem hogy ilyen a, a rendszerváltás letéteményesének egy ilyen gondi szerepbe gondolják a, a magyart, aki megy elől egyedül a zászlóval, volt egy ilyen kép, amikor vonulta, a mit tudom, Nagyváradra, vagy hol ilyen, és akkor ott egyedül megy a zászlóval. De mégiscsak ez az az üzenet, ami ellenpontozza az Orbáni világot. Ez van. Mert pont másról szól. Csak igenis szembesíteni kell szerintem a magyar, ez egy közös felelősség, leginkább az ők körülötte lévő ember. Igen, Felelőssége, igen. Hogy nem lehet hát csinálni raf... azzal az újságíróval, hát válaszolni raf... raf... kell raf... Lennek... Ez Amit én megtehettem, és akkor akár keretesek is leszünk, csak ennek egy rövid el kell menni. Egyébként is lassan a végénél tartunk. Ugye az az volt, amikor a cigányoknak a társadalmi felemelése kapcsán az bírta mondani Lázár János, hogy őt a rúzadombiak, akik egyébként csipkéjósikákat írnak, azok ne okicsák, kivel helyén ő már akkor felemelte a amikor De ez még ráadásul igaz is. Mármint, hogy nem, az, nem a mondok, a második fele, hogy a, a, amikor polgármester volt a Lázár, akkor ő csinált egy fantastikus integrált iskolát, Holocaust múzeumot csinált, a... le a kalappal. Csak a Lázár nem ér, őszintén nem érti, mert abból a világból, amit ők építenek, ahol a politikai kapcsolat rendszer számít, ahol a közvetlen politikai élet, és nem az emberi tisztesség számít, ott belefér ez a kettő ő, együtt. Ebben nekem szerintem egyáltalán nincsen igazad. Hát én tudom, hogy azt csinál. Tudod, ebben nem, ebbe nem ezt a részét vitatom. Én aznap felhívtam a bút is, mert úgy gondoltam, hogy Tehát azt mondtam, hogy ez borzasztó, és bajdövé megkérdeztem tőle a leglényegtebb dolgot, hogy lakó, hol a... valaha is a rózsadomból, és mondta, hogy hát ő számtalan pontján lakott a városnak, de a rózsadombol sehol sem. De miközben lassan minden ilyen politikai kapcsolatomat elvesztem, Tulajdonképpen azt sem biztos, hogy jól tettem, hogy korábban szertettem rá, rád, de ezt itt pontosan ismeritek, ez a létezésemmel volt összefüggésben, nagy tévedés volt, majd ha elszámolok, akkor ez egy külön műsor vagy könyvtárgya lesz. Én meg vagyok arról bizonyosodva, hogy a János, Lászán János pontosan tudja, hogy mit csinál. Tehát ő nincs megtévejedve. Nem. Ő korábban a miniszterelnökre tett olyan megjegyzést, de. amilyen megjegyzés most ráillik, de attól még ő ezt az egészet szerintem egy tízes skálán tízesre átlátja, de a fennmaradás érdekében nem tulajdonít neki jelentőség. De, de ez, egy, ez egyrészt szerintem egyfajta súlyos gazemberség. az Másrészt azonban sajnálatos módon megfél bennünk. Megfér bennünk, mert mert amit elkezdtünk a 80-as évek végén, azt 2010-ben abba hagytuk. Azt, hogy ne férjen meg ez a kettő egymás bennünk, mert hogy egy normális polgári világban ez nem fér meg egymás mellett. Tehát az integrált iskola, ahol együtt tanulnak a cigány meg a nem cigányok hódmezővászor és ez a kielentése Lázárnak normális esetben nem fér meg, meg egymás mellett. De Magyarországon, a magyar világban a Lázárék felelőtlensége miatt ma nem abban az irányba megyünk, hogy ez ne féljem meg egymás felett. Ez a legnagyobb felelőtlenségük, amit én el tudok képzelni. Nyilván a Lázárnak majd egyszer magában ezzel el kell számolnia. is Ö, Nem tudom, hogy elszámolja. Én ebben nem vagyok biztos. É, biztos azt, azt szerintem is egy tudatos dolog, amit látunk tőle, de őt, amit motiválja, az a holnap, és nem a holnap után, vagy a ma. Nem az motiválja, hogy... De korábban se volt másféleképpen. Ezt tényleg. Egyrészt, ha úgy tetszik, nem az a szerepünk, meg a feladatunk sem, hogy mondjuk most Lázár János lélektani bugyoraiba menjünk, de barom fontos, amit mondtál, az akkori Lázárról, a zsidó, meg a cigány, meg mit tudom én, amit ő művelt abban a helyzetben, ráadásul ez, ez, ez azért olyan nem illet be abba az, már akkor alakuló Uh, egyébként létező, meg, meg nem dőlt el, hogy mondjuk itt mit gondolunk a zsidókról, meg a, meg a cigányokról. Most se dőlt el, de most mindegy. Borzasztó érdekes ez. Ez az út viszont barom érdekes, és tanulságos. Az én szempontomban például azért, vagy az én szempontomban, uh, mondjuk az is nagyon érdekes, mert ezen gondolkodom, hogy mitől van az, hogy sok-sok időt telik el mindaddig, amíg mondjuk egyszer csak Eljön -e a pillanat, meg eljön e az a pillanat, hogy felismered, hogy az, amit látsz, az tényleg az. Mert ennek van egy olyan optikája az én nézőpontomban, hogy olyan hihetetlen, hogy ez az ember idáig fajul. De végül is ennek van irodalma. Igen, lehet olyan, hogy egyszer csak azt mondja valaki, majdnem az a megközelítés, mint a tiéd, hogy reggel föl is és úgy döntök, hogy gonosz leszek, ugye ennek ilyen, Shakespeare-i áthallása van. A másik az, hogy elhiszi magáról, Uh, elhitte magáról, amikor elment a, azzal a hölgyel, az operaénekessel, vagy dongoristával, és elmentek, és lelőtek húszonvalány. Emlékeztet arra a képről, amikor elment vadász. Sokkal többet tudsz, több százalékot. De mi van? minden. Érted? Tehát hát, úgy, úgy, úgy, úgy az ember nagyon sok mindent el tud magával hitetni. De ezt persze akarni is kell, de hozzá teszem a közeget. És mondjuk csak ide idézem. E, Azért 2018-ban volt, Emlé úgy emlékszem, tehát kell a közeg, és elhiszik, hogy azt írta a Stumf, meg a pokolbéla, Béla, leegyszerűsítve a figyelőben, hogy az Orbán többre hivatott. Orbán már ezzel házal, ugye? Kétszer is elmondta, hogy ő nem miniszterelmet lett. Ez a pszichét megváltoztatja. Megváltoztatja. Kialakul a küldetéstől. És egy ok, hát neked... Magyarázom. Kintek szabadon engedek. Én abban bizakodom, hogy lesz még módom ezzel a szép kis triumvirátus, ahogy a Naiman mondta, hogy ez a szép kis triumvirátus vagytok ti kettem, beszélgetni egyben másokkal is, ami mögé képzeljenek el bárkit, nem kell feltétt Lázár Jánost. Egyáltalán az a beszélgetés, amely engem éltet, és amely az elmúlt időben úgy tűnt, hogy az önök érdeklődését is kiváltotta. Köszönöm a figyelmet!